Підготовка до повстання тривала від липня 1932 року. Повстанські сили по Ваплітянській, від Вапліте, літературного об'єднання, до якого входив і Михайло Яловий, лінії охоплюють близько 15 районів на Харківщині, Полтавщині, Херсонщині, Чернігівщині, повідомляв письменник. Із середньою чисельністю повстанських загонів – від 10 до 15 душ. Забезпеченість зброєю і хімзасобами удвічі більша, ніж сама чисельність повстанських кадрів. Повстанські групи мали потенціал до три- чи чотирикратного збільшення. Письменники Остап Вишня, Олесь Досвітній та Петро Панч відповідали за озброєння. Але з цим проблем не повинно було бути, адже вони мали підтримку закордонної української військової організації, якої насправді на той час уже не існувало, і навіть німців. Планувалися замахи на партійних керівників Постишева та Балицького, захоплення членами в апліте Харківської електричної та телефонної станції, авіазаводу. Остання нарада заколотників відбулася у квартирі Миколи Хвильового, 6 травня, за шість днів до арешту Ялового і за тиждень до самогубства Хвильового. Ці неймовірні свідчення письменника, який ніколи не працював у жанрі фантастики, аніскільки не здивували чекістів. Адже авторами зізнань в лапках були саме вони. Тож після того, як Михайло Яловий їх озвучив, роль була виконана. 29 вересня 1933 року судова трійка ГПУ засудила Ялового до 10 років ув'язнення. Навіть у таборі Михайло Яловий не хотів зрозуміти, що для чекістів він уже лише використаний матеріал. Тому 20 лютого 1935 року він написав листа до Верховної колегії НКВД у свірських таборах, в якому дякував партії за збережене життя, а також звертав увагу на те, що його неправильно використовують. Він змушений важко фізично працювати на лісозаготівлі, хоча я хворим і фізично слабким, і значно краще міг би прислужитися владі за своїм головним фахом. Зрозуміло, що основним полем діяльності, на якому я бачив можливість показати і проявити свій рішучий розрив із ганебним минулим, мала би бути моя літературно-художня діяльність, написання творів або ж твору, який би переконливо дискредитував моє власне минуле і минуле моєї суспільно-політичної формації у сфері зростаючого і міцніючого соціалістичного будівництва». Кінець цитати. Проте комуністичній владі не потрібен був ані його письменницький талант, ані, зрештою, і він сам. Тому 3 листопада 1937 року Михайла Юлового розстріляли. А разом з ним багатьох із тих, кого він називав у своїх страшних фантазіях – оформлених як свідчення. Після пострілу, який пролунав зранку 13 травня 1933 року в одній із кімнат квартири номер 9 у будинку Слово, туди вбігли Юлія, дружина господаря, та двоє гостей, письменники Куліш та Досвітній. Сам господар Микола Хвильовий лежав у калюжі крові з простреленою скронею. Поруч – записка, яка пояснювала його вчинок. Вона починалася зі слів «Арешт Ялового – це розстріл цілої генерації». Слова померлого стали страшним пророцтвом, яке збувалося з фантастичною швидкістю. Арешт та слідство були справжнім шоком для затриманих. Більшість письменників – поводилася дуже типово. Спочатку сподівання на те, що затримання випадкове, потім заперечення будь-якої вини. Відтак, пошук якоїсь маленької вини, яка мала би пояснити арешт і дозволила б відбутися невеликим покаранням. А далі йшов злам. Під тиском слідчих, Затримані починали наговорювати на себе та своїх колег фантастичні речі. Визнавали себе та інших терористами, які готували повстання, вбивства керівників держави, захоплення важливих виробничих та оборонних об'єктів. Для зламу одного використовували свідчення іншого, зламаного раніше. Так творилася цілком вигадана але дуже переконлива реальність, де фігурували справжні прізвища, збігалися свідчення про місця та час зустрічей, дослівно повторювалися плани дій. Заарештований 7 грудня 1933 року письменник Володимир Гжицький теж спершу вважав причиною своїх бід роман «Чорне озеро» 1930.